Goddag, kære lyttere, og velkommen til Apropos Game Test. Vi har nået den store milepæl, afsnit 41. Oh. Mit navn er Christian Hoffoff, og jeg har selvfølgelig med på linjen som altid. Med på den anden linje her, Christian Holm. Hey er, everybody. Vi er på samme linje. Samme linje, ja ja. ja, ja. We are on the same page here. Ja, Præcis. og vi, vi rider ikke alene, skulle jeg til at sige, eller vi rider ikke to mand den her gang. Vi har en oh. super speciel gæst med. Og øh, goddag og velkommen til. Og oh, mange tak for den smukke intro. Lars Gadgaard med på linjen. Uh, ja, det er jo dig fra Ja, på linjen linje med de frække fingre. <laughs> det kan jeg jo godt lide. Ej, ej, ej. Det lyder godt, Lars. Off to a rocketing start. Mm -hmm. Ja. Uh, lad os bare skynde os videre væk herfra. <laughs> til et sted, okay. hvor det lyder mere sikkert over ved uh. annonceringer. Det vil I jo være for noget. Mm -hmm. Der er blevet annonceret et nyt spil. Det er der. Og hvad er det, for det er spil? ikke så overraskende Den her gang der er det Tony Hawk nummer 5 okay. <gasps> yeah. er, vi, er vi nået til det punkt Hvor de godt kan give uh, tal På slutningen af titlen nu igen Ja eller de måske bare begynde Forfra måske I don't know. der er betydeligt flere end 5 Tony Hawk spil Tony Hawk Shredded HD Edition eller sådan noget. <laughs> den, den lød måske ikke så god Bare 5 Men oprindeligt Der blev det jo afsløret ved en fejl Vi det til Ah ja, det kan jeg godt huske dig om Det der var en, en, en caterer, som jeg ikke kan huske, hvad hedder på dansk Det ved du måske, Lars En caterer? Ja, en, der leverer mad Nå, no, mm. det, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg på dansk Jeg tror, det hedder en caterer på dansk Okay, okay han, mand, havde nemlig, øh, han, han havde nemlig... Eller en, en smørbrødshjomfru <laughs> ja. ja, det kan Precis. man godt kalde ham Smørbrødshjomfruen havde lavet et twitter-billede Om sådan et arrangement, han havde stået for at være med til og så er der sådan fint opdelt med, med sådan nogle runde borer og stole og sådan røde duer og det hele På sådan en skateboardbane mm. og, og så i baggrunden så er der så sådan en, en stor projektor øh, Eller hvad hedder det sådan en, en skærm mm -hmm. Hvor der så står Tony Hawk 5 på Åh <laughs> oh, shit son Og det er sådan før at spillet var annonceret Så, mm. så er sådan hov og Tony Hawk 5 på vej oh. Og så måtte uh, Activision så også komme ud og sige Hey, Tony Hawk 5 det er kun The Working Title på det har de så fundet på noget bedre Eller er det stadig working title Ej jeg tror stadig working title pokker. Det kunne ellers være fedt hvis de kom ud og siger Hey, hey uh, der Jom uh, Skønheds jomfru Hvad det nu er Det er working title <laughs> Så bare roligt Og så kommer de jo sådan Tony Hawk, Vi kunne ikke ja. finde på noget bedre Vi fik lige til efter der er faktisk 6'eren <laughs> <laughs> Lidt af at have working titles om fem, når man er kommet til sekserne. <laughs> Ui, det var jeg kaldt Er du klar til at elske igen, Lars, med Tony Hawk? Oh, jeg har ikke elsket med Tony Hawk siden toren, men uh, dengang, der elskede vi os meget i toren. Det er længe siden. Det er længe siden, men det var godt. <laughs> oh, det var. godt. Vi kan måske springe til en anden femmer. Star Ocean 5 er nemlig også blevet arrangeret. Den her gang var det sådan lidt mere kontrolleret, så det var ikke bare sådan et, øh, et socialt tweet eller noget lignende, det kom Nej. ud ved. Det er simpelthen bare det står rigtig traditionel annoncering. Mm. Try Ace, der laver det. Og det lyder til, at det bliver eksklusivt til PS3 og PS4. Uh. Mm. Stol på, at de japanere, de er professionelle i deres værk. Så hvornår tror jeg sådan sikkert, det kommer ud? Sådan det er måske... to be så... Oh, to be announced, okay. Jamen, så glæder jeg mig til, at det bliver annonceret på, uh, over et uh, meget underligt Twitter-billede. Okay, øh, jeg kan jeg se, at... Det var enormt. Det var igennem at uh, det blev annonceret. Nå, for At Og de havde skrevet... Jeg går ud fra at de har oplysningen for udvikleren. Jeg would at hope de var, so. At det var 30% færdigt. Åh, oh, shit. Jeg elsker bare, de giver producent producenter på sådan en... Ja. De kigger lige på deres beep boop på computeren og sådan... Ja, 30% Ja. Øh, ja, hvornår hvornår er det? Det ved jeg ikke Giv dem et eller andet antal at arbejde med Så må de selv regne det ud jeg, ikke vil gerne... problem. jeg vil gerne sige at det her spil det ser fjottet ud men, ja. øh... 30% fjottet ja, Jeg tror det er 30% mere fjottet end det sidste mm, mm. <laughs> ja, det Spilte du uh, den Last Hope? Nå. Eller så du bare billede af det? Jeg så bare billede af det Jeg, jeg okay. prøver at holde mig væk fra fra piger med så store puff -ærmer, som jeg kan se tydeligvis er en main feature i det her spil. <laughs> well, så Johannes i det mindste glad. Han bliver rigtig glad, det kan jeg godt ja. se på det her. Mm, 30% mere... Øh, 30% mere grad. Ja, 30% mere overall markeds markedsført til Johannes. Directly to you. Så ja... Noget, der også kommer directly to you en dag forhåbentlig, det er en annoncering fra Lord Lanning, som altså styrer det her Oddworlds Inhabitants. Han er altså øh, bekræftet i en Twitch-stream. Vi har sådan lidt et tema her med, for de kan ikke bare annoncere noget på almindelig vis. Han gjorde det simpelthen i en Twitch-stream, så han siger, hey alle sammen, kan I huske det der remake, vi gjorde, det der klassiske spil? Nu er der det næste spil, som originalt hed Oddworlds Ape's Odyssey, eller Exodus, var det så? Der blandt jeg dem lige sammen. Shit. Det er også svært. Yeah, yeah. Det var Ape's Exodus, det klassiske spil øh, efterfølgeren, og det var Working Title, og den endelige titel, det er også Oddworlds... Øh, hvad hedder det? Ape's øh, Exodus, formentlig. I don't know. Men vi får i hvert fald en remake. Remake er det første, remake er det næste. Det lyder jo meget fint. Så det er også... Øh, Statvæk meget tidlig i, øh, i udviklingen. De gav ikke en, et procenttal deres <laughs> fejl, tydeligvis. Men øh, så, øh, så må vi jo se, hvad der sker der. <tør> I hvert fald. De, øh, de, fik, de havde jo stor succes med det første remake, så øh, selvom der var dele meninger om det, så kan man nok godt sige, at øh, hvis det ikke havde haft succes, well, så var fremtiden for Oddworld fremadrettet nok øh, så nok set lidt... Øh, Lidt mørkere med at du stod end den øh, plejer at gøre. Fordi Oddworld er et super vindeligt og dysterødt sted, når det kommer til stykket. Præcis. Ja. Især hvis man remaker det i 2014, eller hvad de, det nu var, de gjort det <coughs> med det første. So shiny! Bloom-effekt! Yay! Jeg husker det der med et, et vellykket remake, ikke? <coughs> well, det er meninger, my friend. Men det er ja. også internettet, så... <laughs> hvad var det, folk ikke var så glad for, ah, well, var det, det var kvaliteten, bare... eller var det bare, hvad siger du, var det kvaliteten, eller var der sådan, ændringer i grafikken, uh, det var, um... det var kvaliteten, og ændringer i gameplay designet, mm. okay, okay. Så. jeg husker som om, at styringen var blevet meget mere tæt end det var i det oprindelige, hvilket, med alt respekt for klassikeren, <laughs> var et voldsomt problem, alle de gange, man kom til at løbe ud over en kant, fordi man ikke lige fik stoppet i tid, okay, ja, okay, forstået. Rent personligt, så, så synes jeg, det, det er sjovt at se de her cinematic platformers komme tilbage. Så jeg synes, øh, at de få minutter, jeg lige hurtigt fik spillet af det første øh, remake her i Oddworld-serien, så synes jeg ikke, det føles så meget som en cinematic platformer længere. Vægten er der ikke helt for mig. Det er jo meget vigtigt, sidst jeg tjekkede i genren. Vægten af styringen, eller hvordan? Ja, altså bare vægten af karaktererne og hvordan man føler, at Hop... Uh, ens hop fungerer, og hvordan man lander og bliver skudt ud af en kanon og sådan noget. Så, well, well. det kan de jo fikse nu i det nye remake af Ape's Exodus, som det ja, hedder. Ja. Der er også et andet spil, der bliver lanceret, også via Twitter. er oh, great. Det er udvikleren Patrick Plåt, tror jeg, han udtales. Godt, man. Der er en udvikler ved Ubisoft. Mm -hmm der blandt andet fik lov til at stå for det lille fremragende Child of Light-spil. Ah. Han har tweetet, hey, hvis I godt kunne lide Child of Light, så kan I glæde jer, for der er mere på vej for det samme univers. Mm. <coughs> Sweet. Og hvis man ikke kunne lide Child of Light, ja. så kan man Too sidde det. Nå. No. <laughs> det var da ærgerligt. Men, uh... lidt? hvorfor sagde jeg det jo ærgerligt? Uh, hvis man ikke, <laughs> ja, ja, det er vel ærgerligt. Hvis man ikke kan lide Child of Light-universet, uh, så, Kig et andet sted, men uh, for charter Til of dance så er det jo meget lovende uh, Det er stadigvæk uh, Ubisoft engine uh, vil jeg der gætte mig på. Udfra. Det er de faktisk det er det ikke sagt. sagt Det er det ikke sagt? Hmm. Hmm. Og det er det der med, at det, det er jo sådan et nyt spil i samme univers, hmm. så er det er ikke sådan. Det lyder ikke som en efterfølger. Hmm. Håber så det ikke. Om det er sådan Assassins Creed uh, aktig gameplay. Um, Child of Light uh, China. Ja <laughs> Jeg vil sige, at jeg bliver en omvendt til Child of Light, efter jeg nu har fundet noget rimelig sassy Child of Light cosplay. Oh. Det havde jeg ikke lige set komme, men det er da et kig på internettet. Oh boy. Jeg ved, hvad jeg skal lave her efter. <laughs> <laughs> de dropper Ubi Engine, altså, eller Ubi Art Engine, og så bruger de uh, bare sådan photoshoppede billeder ind fra cosplay måske. Ja, præcis. De går, øh, de går Mortal Kombat vejen, bruger Dittles of Actors. <laughs> ja. uh, uh, uh, bevæger sig rundt der fucking hey, man. Frame <laughs> cosplay det <er> ikke consent hvad <laughs> du? som man siger ej cosplay det er ikke consent nej det der man skal spørge om lovfølger man til billeder det skal man Eller wow <laughs> good one dude ja um, go political ja uh, yeah, no. meget political <laughs> hvis man ikke glæder sig til det her nye Charlie Flight spil hvad det end bliver mm. så cosplay leg ja cosplay leg så glæder man sig, ja, lie, glæder man sig yeah. garanteret til det nye PewDiePie spil det er vores alle yndlings uh, YouTube, silap der får sit eget spil. Mit korpus er klar. Det bliver godt. Ja. Det bliver sådan nogle primitiv platformer, der åbenbart skulle være sådan lidt rage-inducing, og så mm. indholde mm. episoder fra hans videoer, eller hvor han råber om ting. Mm. Og så hedder Nå. det Legend of the Blåfest. Det videre forfærdeligt. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Angry Video Game Net Adventures. Ja, okay. Alt det, der er går, Ja, det er fint. Det her Not sold Jeg må lige se, når jeg modtager min Brofest på den anden side af min, den digitale Skærm, om jeg synes bedre om det Men uh, lige nu Ikke solgt Rage inducing gameplay ah, men For helvede mand. Det her det er bare Dark Souls Og Dark Souls 2 all over igen Det er ikke meningen, <laughs> det skal være frustrerende Det er meningen, det skal være udfordrende Jeg <laughs> ah! er blevet sindssygt du er allerede ved at blive opstået. Ja, umtryk, det It's working. Men noget, der måske heller ikke er så fedt, det er, at Electronic Arts, også kendt som EA, det kommer altså til at shotte nogle spil ned. Så hvad betyder det? Er det nogle gamle, hvad hedder det, servers til PS2-spil, eller gamle Xbox 360-FIFA-spil, eller sådan noget? Nej, nej. Det er deres free-to-play-spil, og det inkluderer Battlefield Heroes, Christian bakker ud. Vi skal lige vente til, at han øh, kommer så over sit øh, øh, hjerteslag. Nej, ikke hjerteslag. Det var forkert. Hjertes stop. Der var den. Okay, nu, nu tror jeg, han er med igen. Så det var Battlefield Heroes. Åh oh, nej, jeg sagde det igen. Shit. Uh, Battlefield uh, Play for Free, FIFA World og Need for Speed World. Så so, EA Executive Vice President Prat uh, Patrick Söderlund han skrev i en øh, blog, at øh, selvom free-to-play-spil som Star Wars The Old Republic <trykker> stadigvæk øh, går rigtig godt, så kan det samme altså ikke blive sagt for andre af deres free-to-play-spil. Så som han selv siger, løst oversat til dansk. Nogle af vores øh, PC-free-to-play-spil er ikke så populære og hot, som de øh, før var i tiden. Så vi, øh, er fundet, eller vi finder os selv i den her situation, hvor vi bliver nødt til at annoncere den hårde beslutning om at øh, vi stopper udviklingen og lige så stille stopper med at supporte de her fire øh, PC-free-to-play titler. Så det var den officielle historie, men der er kommet en opdatering, fordi vi kan jo ikke begynde at græde og sove, uden at vide den præcise dato. Så til alle dem, der stadigvæk incitrerer sig for de her øh, free-to-play titler, så vil de altså gå online alle sammen den 14. juli. Samtidig med, det går offline, den 14. juli. Det. De kommer lige, ja. de online og skal ja. gå de offline igen. Præcis. Say, on, say online. Ja, det gjorde du. Ja. Satans, jeg mente det omvendte. Det, det vil ikke være det samme. Off the grid. Men det er faktisk en meget interessant ting, for det er sådan lidt en... en Altså, folk er jo meget glade for, for udviklingen, free-to-play, og hvad bygger det til? Kan man finde en model, der virkelig virker for fremtiden? Mm -hmm. Men man har bare hurtigt ved at, at glemme det faktum er det øjeblik, at udviklerne ikke tjener penge på det længere, mm. hvilket det punkt vil altid komme, så ja. forsvinder det. Og ja. efter assetsen altid er bundet af rimelig server-side i forhold til de her typer spil, mm. så, så forsvinder de altså helt i modsætning til nogle af de gode klassikere, vi vi, vi alle sammen godt kan lide uh, Star Wars X-Wing og sådan nogle ting mm. som, som, som selvfølgelig for længst ikke længere bliver servicerede men hvor et motor community går ind og tager ansvaret for det og, og holder det kørende og gør det bedre med uh, grafiske updates og alle de lækre ting vi godt kan lide mm. Mm. det kan bare ikke lade altså sig gøre ved den her model den er jeg sgu ikke tænkt over Lars mm. nu er jeg endnu mere ked af det det burde du også være Ta tak tak ja ah sad thing. Men mm. så kan man i det mindste få sagt farvel til sine helte her. <laughs> er det <noget> <laughs> spillet? Nej, faktisk ikke. Jeg, jeg tror, at nogle af mine venner prøver at hooke mig på Battlefield Heroes, og jeg, selvom der var lidt, hvad hedder det, account-problemer med at få min bruger op at køre, så så det meget spændende ud. Og jeg kan også huske, da dengang jeg stadig, stadig var et lille kid, hørte om Christian Bach snakke meget godt om, det. så det så spændende ud. Så nu kan vi jo få få taget afsked og lige få give det et last ray det, ja, det kunne være fint nok, hvis øh, de ligesom, øh, fejrede det på, på en eller anden måde. Men, altså, øh, det? Hvis de kan snakke lidt sammen med nogle af deres øh, Twitter øh, og Facebook-management og lige sende nogle beskeder ud, så, så kan det jo, jo meget nemt arrangeres. Hvem ved, det, det kan være, at det gør det. Men ellers er det jo op til... Som øh, det hedder det, Lars også var inde på så De har freeplay spil det, det er fællesskabet det handler om Så fællesskabet hvis I gerne vil sige farvel til de her spil Så er det altså inden den 14. juli Hvor de går Offline Og så mister I alle ja. de hatte I har købt Så kan I lage være med at købe hatte No refunds ja. kan jeg lige tilføje <laughs> så. Det er yeah. Det kunne være man skulle lave en futurrette, Hvor man lige ser på det dem. Mm. Det vil så nok være heroes for mit vedkommende, der havde mest interesse. Oh. Ja, ja. Men det skal ikke alt være død og ødelæggelse og offline. Woohoo! Vi skal også have gode nyheder. Yeah. Det er, at vi folk i Europa kan have gamere. Vi er desværre blevet snydt for nogle af Atlases titler. Hvad fanden? Og det er nogen der udgiver nogle forskellige japanske rollespil. Mm. Men nu har udgiveren Nis... Og pålagt sig selv at få dem udgivet i Europa Alright. så man kan se frem til at kunne købe snart Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 oh! til 3DS øh, Etrian Mystery Dungeon også til 3DS Dungeon Travelers 2 til PS Vita mm -hmm. og så ude i fremtiden i starten af 2016 ja. der er langt til ja, til der. der kommer der også et spil der hedder Etrian Odyssey 2 Untold Mm -hmm -hmm. Jeg kan knap nok vente. <laughs> ja, du vil godt se helt over til, os. Nu er der lidt nu med spænding? Mm. Jeg, jeg tror, øh, vi, skulle egentlig, vi skulle egentlig bare have, øh, hvad hedder det, fortalt øh, Johannes om det her i god tid, fordi det, det er sådan det, han, øh, det, han er mest øh, excited for. Så, altså, jeg, jeg kan godt prøve at fake excitement og så sige, hey, jeg sådan noget, jeg, wow, jeg og sådan noget, jeg er glad på Anders vegne. Personligt, eh. <laughs> det, det, er ikke det det, spil, sorry kender. to disappoint folks, men jeg har heller ikke en 3DS så. Der er et PS Vita-spil. Ah 3DS, så. Ah, okay. Okay. Så køre en PS Vita-TV. TV. TV. Eller hvad hedder den ikke bare PlayStation-TV herhjemme? Jo, det mine er. Jo jo, det var egentlig et smart markis. Er det I der Men der er flere annonceringer. Bare rolig. Oh boy. De er veldat ud her. Mm -hmm. Guitar Hero Live er blevet annonceret. Så kan rockband Band ikke stå alene længere. Nej, nej. Nej. Så der kommer, nyt, der kommer et nyt instrument, der kommer nye sange, der kommer det hele. Der kommer et, det et, ind, ind, et nyt instrument? Altså det er en guitar, men den Nå. er designet. <laughs> der, der er ikke opfundet et nyt satans. Nej. Det er Men ingen, ja. knapperne bliver, i stedet for fem, som man havde før. Ja. Ja, fem, ja Så får den to gange tre nu. Og de ligger sådan over hinanden, eller over hinanden. Så det, man kommer til at lave sådan nogle greb, der minder lidt mere om guitar og spillere mm. på den. Okay. Brilliant. Og så, den, så har jeg to modes. Der vil have sådan en, en traditionel mode. Mm -hmm. Men i stedet for, at det er sådan nogle grafiske folk, der rundt, så er det vist live action. Som oh. man står og spiller sådan en koncert. Wow. Og ser der sådan første persons ud over folk. Okay. Det er jeg kunne bare, det et rigtig kedeligt træk. Ja, det bliver sjovt at se, fordi de skal jo sådan, publikum skal jo reagere på, hvor godt man spiller Og de skal jo have klippet det sammen, så det kommer nok til at se mærkeligt ud, det vil jeg ikke helt Ja, yeah, yeah, så det må jeg indrømme, når jeg lige tænker på publikum for Guitar Hero Så tænker jeg jo på, hvordan det så ud i de tidligere titler <laughs> Og det var altså ikke just imponerende at se uh, de der fire figurmodeller Stå og lave den samme headbanging alle sammen <laughs> <Nej>. <laughs> Men det er jo fans, Lars, så du skal ikke tale undre om dem Ja, men jeg tror, man, jeg tror måske, de, de misforstår lidt, hvor, øh, hvor, hvor den magtfantasi der var i Guitar Hero, var, det var jo at kigge på sig selv og se, hvor sej man selv var. Skulle ja. de, de så ikke bare inkorporere det med Kinect og Playstation øh, Eye, eller, eller det nye Playstation Camera <laughs> til PS4, så er det bare sådan, øh, op på skærmen så ser du bare dit eget Glorious Mok. ikke? Nej, nej, det... Jeg tror Nå. du misforstår øh, står Jeg har Nå. ikke lyst til, at se, jeg har lyst til at se en bedre udgave af mig selv. Nå. Det, er det, det er lidt ligesom hvis, hvis man sidder og spiller sådan uh, late at night, uh, selvfølgelig ingen bukse på, og så uh, hvad hedder det, og hvis lyset lige er korrekt, men så kommer man ind i en loading skærm, ja. kan man lige se refleksionen der. Ja, så man det er uh, skamt. Ja, det er det, det. Det er hårdt, men det er det, det, det, det vi må komme igennem. Fordi det er jo et nederlag at bukser på. Det <laughs> ja. er der ingen grund til. Det? Nej. Jeg rigtig, til... rigtige rigtig guitarister, de er eller ikke sådan noget. Baglade. Det er rock and roll. <clears throat> jeg kan også sige til vores, til, eller til jeres trofaste lyttere, at jeg lige pt pimper Ja. Til, til de folk der der kender det. Mm -hmm. Podcasting in my pants. Och the only way to podcast. We've been doing it wrong all this time. Frem. Jeg tror okay. jeg var badass bare fordi jeg sidder her med en Bayer. Jeg, jeg sidder her med en uh, kalifornisk steam. Det er dejlig vel? Okay, så der med en hustler. Au. Jo, hustlen. Sidder så også i min i min rigtige Assassin's Creed morgenkube med med nede. Yeah, that's what I'm talking about. Har du så Blades ude eller inden nu? Jeg har mit Blade ude. <laughs> Hold ned. <det er> <laughs> Der er faktisk en ekstra tilføjelse i, i forbindelse med den her annoncering. Åh oh god, godt. Det var rockband. De har selvfølgelig også annonceret deres nye spil. Ja. Mm. Yeah. Og de vil være så vidt som muligt uh, kompatibel med de gamle ting, man har købt, kan man få mere over. Okay, yep. du har da en uventet gavminhed. Jamen, ja, det vil du jo vide, hvis du lytter til vores podcast... Det gør Lars også Ja, hver gang Han har bare glemt det men <laughs> så, Jeg er så, ikke havde sig med det... at sige noget Jeg vil bare gerne have den her arcade så. Men er det er fint, Hoff, du er værd, go Men så øh, havde de så annonceret her i At det ikke ville være bagud kompatibel Og da tænkte de så at det er lidt ærgerligt mm -hmm. øh, Men det der lyder spændende ved det Det er at, som jeg nævnte før man kun forklarede en af dem Det er at der er to spiltyper Den ene er den her, hvor du står på scenen og ser ud i dine egne øjne First person, ja. mærkelig noget ja. Den anden det er hvor man spiller øh, musikvideoer så det vil sige, at der kører bare musikvideoen til Den sang, du spiller Og så er der sådan lidt der bort på okay. Og det de siger så med den Det er, at det bliver lavet med en funktion Der hedder Guitar Hero TV Eller GH TV uh... Som virker sådan online Så det vil sige, at de har sådan forskellige kanaler Musikkanaler, yeah. der kører 24 timer Og så mm. kan man så tune ind på den Og så spille sange der Og så hvis der spiller nogle sange, man ikke gider spille Så er du bare gået gå over på en ny kanal Ja mm. Og det vil også være den her Guitar Hero TV, at de vil introducere nye sange til spillet. Så... Ja. Og de siger det ikke her, jeg har lige skimmet artiklen, men det kunne jo godt lyde lidt som om, at man ikke køber DLC eller sådan noget, altså at man bare streamer det, eller uh... så, man tuner ind på de kanaler her, yeah. hvor de laver playlisterne. Hmm. Altså, eller... altså man kan kun yeah. tune, tune ind, så frem man har spillet. Ja, ja du skal have spillet ja, ja, fordi ellers har de i dag en, en ophavsretskatastrofe. Men det lyder lidt øh, sjovt, det der med, at det er sådan nogle kureret. Øh, playlist fra udvikleren, og så er det sådan noget tv, man, man tuner ind på, fordi... Jamen, altså vil de så bare lave sådan så, at, at det bare er gratis uh, DLC, eller hvordan? Det er jo ikke um. det er og, og, og, rigtigt, at vi fordi hvis de har fået musikselskaberne med på, at, at de ser det som en form for reklame, at deres sange er der, fordi de er et musikvideo der er der og det hele Ja Så de jo normalt bare udgivet gratis jo Ja øh, Selvfølgelig ikke alle folk opleve dem på deres egen YouTube-kanal, men stadig <laughs> så, så kunne det jo godt lyde sådan mm. Jeg har lidt svært med at se, hvordan det kommer til at virke, men øh, det bliver der om anden omstændelig spændende at se Ja mm. Så den ene ting har jeg også lige fanget min interesse Ja de er vel også nødt til at gøre et land drastisk anderledes øh, for øh, i forhold til rockband, fordi altså den er den er sådan lidt sammenlignelig, men sådan ikke helt sammenlignelig øh, konkurrence mellem rock, øh, Rockstar Rockband og Guitar Hero Før i tiden det var sådan at, øh, der, der, der, de de ligner en anden, men så der er små forskelle her og det jo sådan de prøver at gå i hver sin retning igen, og ja, det er, jo, det er jo fjongen, fordi, altså, jeg føler lidt, at forskellen mellem de to serier forsvandt virkelig for alvor, der hvor, der hedder det, Guitar Hero gik over til at have bandet mm -hmm. med World Tours og lidt Mood Point for at bruge det udtryk igen. Så jeg håber da, at det kan være to vidt forskellige titler, så man ligesom kan tænke sådan, ja, yeah! jeg vil gerne ja. til at bruge helt vildt mange penge på plastik instrumenter igen. Nu skal jeg bare lige vælge, hvad jeg er mest til. Hmm. Jeg, må indrømme, jeg, jeg må indrømme, at jeg tvivler på, at hverken rockband eller Guitar Hero præsterer og får mig tilbage på plastikinstrumenter. instrumenter. Hvis, øh, altså, og, og, og det her kunne jeg, kunne jeg godt finde på, men så er det, så er det Rocksmith. Altså, så, så går jeg ned og køber en guitar, og så vil jeg hmm. hellere prøve Rocksmith. Hmm. Øh, jeg, jeg har kun spillet den en enkelt gang, og det, det jeg synes bare, det er meget mere interessant fordi det jo rent faktisk er at spille guitar. Ja. Kan man, ja. Kan man lære noget, ikke? Mm. Ja, helt sikkert. Stået. Nu må vi jo se, om der er yes, nogen, der har lyst til at lære noget, når de uh, to titler udkommer. Kan jeg vide, om de kommer til at gå op mod hinanden? Op banen og... på en uh, tidspunkt, eller, eller hvad er yeah, oh. det? Udgivelsestidspunkt? Uh. Ja, Det tror jeg godt, du kan regne med. Yeah. For, for i sidste ende, det der, det der virkelig har givet de fleste fanboys i den ene eller den anden lejr, det har været den pris, som det har kostet. Så mm. hvis du først har været ude og investere i Guitar Hero, jamen, yeah. så bliver du nødt til at sige, at det er bedre end rockband, For der mm. er altså ikke ret mange tosser, der har råd til at købe begge øh, versioner ja. af, af de her plastikinstrumenter. Undtagen dem fra games. Ja, ja. I still yeah. remember the old podcasts talked one about percent, it the nej, hvis en af de her selskaber kommer ud med, med tre måneders lead på, på deres udgivelse ja. så vil der være så, så mange der har vi nu at købe det der at det andet en firma virkelig vi kommer til at græde ja. af min forudsigelse yeah. yeah. der er lige to ekstra oplysninger omkring ja. den annoncering og så kan vi lægge den på hylden mm -hmm. den ene, det, er, at det virker som om at de fokuserer på guitaren igen Altså, de går tilbage væk fra hele bandet. Ah. Kun uh, på gitaren. Det er for den, der har fokus i annonceringen her. Okay. Og den anden, det er, at uh, spillet selvfølgelig er udviklet af Neversoft, som var dem, der fik uh, guitariserende efter 3 yeah. Fordi at de er jo blevet uh, opslugt af Infinity Ward. I stedet for, så blev det lavet af dem, der lavede uh, DJ Hero. Mm. Alright. Så det kan måske også bringe lidt nyt til det. Ja. Nyt til på det. Det kunne man håbe. I hvert fald. Ja. Lad os ved til næste annoncering. Ja. Yeah. Det er, at der kommer en ny lille fin bog, som omhandler øh, Bitmap Brothers, mm. som er en udvikler fra 90'erne, og jeg kan faktisk ikke huske, hvor langt ind i 0'erne de, de eksisterede. Got pretty really sure. Lavede, de blandt hvad hedder det, Speedball 2? Ah. der selv en Chaos Engine, og et lille strategispil, der hed Z. Ah. Ah, Z. Uh, klassiker. Har du spillet det, Lars? Jeg var, var, var stor fan af Z, da det kom. Ja. Det, øh, det, det var også rimelig unikt. Jamen, det er nemlig det, det er meget sjældent, man ser et, et real-time strategispil, der, der rent faktisk nytænker genren lidt. Mm. Æ, det kom til iPad her for, for, for nylig, så vidt jeg husker. Øh, jeg, har ikke, no. jeg, har ikke, jeg har ikke købt det på iPad, men jeg, jeg, jeg lagde mærke til det og tænkte, ah, <laughs> det kan jeg godt huske. Ja. Der spil, de havde sådan lidt en, en, en grafisk stil, af minder faktisk meget om hinanden. Mm -hmm. Den her pixel art, som selvfølgelig var meget almindelig dengang, men stadig også forholdsvis detaljeret i forhold til andre spil. Mm -hmm. så, ja. Men dem, der lavede bogen, det er, det er jo den virksomhed, der hedder Read Only Memory, som blandt andet så har et kickstarter-spil undervejs, der skulle komme til Men de har også tidligere en bog om sensible software, og jeg mener også, det er dem, der lavede en Mega Drive-bog. Øh, ah, godt for dem. Så jeg har lavet tidligere projekter. Ja. Yeah. Men det er sådan en Kickstarter projekter indtil tider. Okay. Og om jeg håber man kan stå stole på dem. <laughs> <laughs> ikke de bare Cut and Runner. Mhm. Okay. Nej, vi Nej, du behøver ikke nyhed senere om det. Byde. Men uh -huh. inden der skal vi have den sidste annoncering. Uh -huh. Lars, har du spillet Space Hulk Ascension? Åh, oh, nej, jeg har ikke spillet det. Jeg har jeg har jo brætspillet. Jeg har jo ikke... Øh, oh. det fine. Jeg har den nye brætspil. Øh, som jeg så desværre heller ikke har fået spillet endnu. <laughs> okay, okay. <laughs> Så det bliver jo et nej. Okay, nå. Men det her Space Hollowic Ascension, det er så en <clears throat> computerspilsudgave af brætspil, som Lars øh, snakker om. Mm. Øh, og det er udviklet af den danske udvikler, som vi også havde en kedelig nyhed om, at de ville mere eller mindre lukke ned. Oh. Øh, full Control hedder de. Mm. Øh, de ville lukke ned, de vil ikke lave nye spil, men de ville stadig understøtte deres gamle. Det var blandt Space Hulk, og det var, hvad hedder det andet? Det, hedder, øh, det der Rising. Det er det Tommy, han spillede. <tryllet> Trial Rise of Triads? Eller... Right, Rise of the Triads? Rise of the Triads, ja lige præcis. Æh, men nu, i anledning af, at de supporterer øh, Space Hulk Ascension, så udgiver deres en ny øh, udvidelse til spillet. Ah Der hedder Deathwing. Der var blandt andet en ny kampagne, der var nye enheder, som blandt andet apothecaries, og den her udvidelse, den er så faktisk baseret på øh, kampagnen til bretspillet, der hedder Bringer of Sorrow, mm? Så det er lidt... Det er godt nok, de stadig har noget at lave, selvom de er næsten lukket ned. <laughs> ja, det er da ja. egentlig synd, synd at høre. Øh, altid godt med, med danske... Med lidt Danmark på, på markedet, på det international-marked. Ja, ja. ja. Jacket, det er det Jacket Alliance Flashback Ja, det lavede de vist også, ja Hva, også er det der Aspen? Har du spillet det så, Lars? Nej Men nej. jeg tjekkede lige hurtigt på Steam, hvad der var mm, Okay Jeg kan sige, jeg der er havde... 50% rabat på den lige PT Så ah. Jeg ved det ikke skulle være vildt godt dog, Den, den udgave men... <laughs> Jeg tror faktisk, jeg har købt det alligevel Det ser ikke så godt ud, nej Men det var den sidste annoncering for i dag Ja yeah. Sweet så kan vi springe over til kedelige nyheder. Yay! Altså ikke alle sammen kedelige, men en kedelig nyhed i hvert fald, kan vi ligge ud med. Okay. Det er 2K Australia, som tidligere har haft problemer, fordi de skulle fyre folk. <coughs> det er ofte et problem. Det er som regel et problem, er. ja. De må nu smide håndklædet i ringen og sige, at vi bliver nødt til at lukke studiet. Ej. Nå, så, øh, udviklerne af Borderlands The sequel Ja, lige præcis Lars. Så det her, der er Johannes, vi en en hurtigstignalsag for nylig. Ja, og vi kommer jo muligvis til at skamme det hedder ære fra. Så jeg bliver mm. er jo nok nødt til at tage min del af ansvaret for, eller yeah. vi er nødt til at dreje nøglen. Well, altså jeg kan godt forstå det, altså hvis de ikke, hvis de bare ikke kan finde ud af at putte nok internet-memes i deres videospil, <laughs> så, så, så kan det bare ikke gå. Der var ikke ja, noget marked længere, det. ellers. Leve. Ja, ja, der var ikke plads på markedet. Der var bare ikke nok ah. memes i Borderlands The Pre-Sequel, det er rigtigt. Nej. Mm. Simpelthen skuffende Skuffende skuffende Men ja, memes eller ej Så skal nøglen jo drejes rundt Som I sagde Hvis ikke der er penge i kassen Ja Et andet ja. ja, sted hvor der måske ikke er nok penge <laughs> Det er et kickstarter projekt <clears throat> mm. Om et lille spil der hedder Midora Mid Der ligner sådan et oh, okay. klassisk RPG man ser ovenfra, Ja Der udvikleren de fik oprindeligt. 73.000 dollars i kassen Fedt, godt for men, dem ja, ja, jo det er det måske, ja, jo, ikke godt for, ja, ja. måske ikke så godt for dem der har støttet det oh, oh, oh, okay. ham lederen Af projektet her, han siger så At ah, men, de har desværre måtte Sætte spil på hold indtil videre Fordi at der er simpelthen ikke er nok penge i kassen Det er sådan, ambitionsniveauet er simpelthen hele tiden steget Når de har udviklet videre på det Og hans vision altså, er sådan vokset og vokset Så det beløb de faktisk spurgte om til at starte med Det har været, ikke rigtig været ved nok på noget tidspunkt. Okay. Hvor, så, hvor, hvornår er din nyhed fra? Øh, jamen, der er en opdatering på den. <laughs> okay. Hvis det er. Og det, der så var den oprindelige plan, det var så i stedet for at øh, udvikle et lille spil, de havde, sådan, de havde haft sådan en brainstorm inde på kontoret, og så havde de sagt, at det her lille spil, kan vi lige udgive imens, så kan vi få nogle penge i kassen. Selvfølgelig. Øh, og så nu, hvor at de her Kickstarter støtter og de ikke var helt tilfredse med den her begivenhed, som man selvfølgelig godt kan forstå. Mm. Så har de så sagt, okay, okay, fint nok. Vi har lige genovervejet situationen lidt. Vi udvikler videre på Midor. Alright. Alright. Så, så, så der, det endte med, at de holdt en pause. Ja, på tre dage, kan jeg se. <laughs> <laughs> mellem, mellem den 11. og den 14. Fantastisk. Ja. April. Yeah. Så de var lige sådan, ah, skal vi stoppe? Nej vi fortsætter sgu. <laughs> vi gør det. Fuck it. Let's go. jeg <laughs> Jeg kan se, at den gennemsnitlige gemmes, uh, backing er spillet af 22 dollars, så det er da også, også en som penge at, at gå det af, hvis man uh, havde sat sin håb om efter en, <laughs> et side-scrolling-rollespil. Uh, <laughs> mm. Men ja, hvis uh, vi kan komme over til lidt andre uh, spektrumer af nyhedsverdenen, uh, så kan vi snakke om en, et nyt uh, tv drama, som de åbenbart kalder det, fra BBC, der nemlig skal, skal snakke lidt om Rockstars populære Grand Theft Auto-serie. Mm. Det er den der, hvor at Harry Potter, han måske skal spille Sam Houser, som er co-founder af Rockstar Games, jo, som laver de her GTA-spil og lidt mm. andet ved siden af. Så hvem ved, måske får vi Harry Potter i den rolle. Men som, I, som hjem, øh, dem jer, som kender kitaler Rockstar Games så I ved jo nok også godt at Rockstar Games startede ud som DMA Design, så nu skal vi høre lidt fra manden de kalder Steve Hammond som altså var en, øh, en skrivent for DMA Design øh, som arbejdede på det første kital spil. Hvis man citerer om lidt her løst oversat til dansk så siger han at øh, nogle af de øh, DMA Design øh, Øh, øh, folk som, øh, som jeg kendte førhen. Vi havde ligesom en, øh, en stor øh, Facebook-chat om det, og så siger han så, at hans favoritcitat der Well, they got the facts uh, the fact of uh, Gigi's existence right, øh, correct. Så det er jo altid noget. <coughs> og det er altid øh, en start. Det, ja, det er altid en start. Så det primære fokus for den her dokumentar, TV-drama, det er jo sådan, hun det 3-4 ting i den her historie. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal tage. Take your pick. Det bliver nok, det bliver nok et eller andet helt unikt garanteret. Altså, det, der, er, jeg, er... det, er, ikke, det er ikke sådan en, en, en biopic af <laughs> The Social Network, eller... Mm, er det. det det kunne godt... Altså, sådan rent tematisk, så tror jeg, det er der, de... Det er det, de prøver at ramme, men det er ikke rigtig sådan, det beskrevet her okay. hele tiden i hvert fald. Men i hvert fald fokuset, det kommer lidt øh, fra den her... De, de prøver at tage lidt inspiration og fokusere på den her bog, som de kalder... Øh, Jacked, The Outlaw Story of Grand Theft Auto. Så den blev skrevet af David Kuscher, som brugte over 10 år øh, bare på research til hans bog her... Og, det, og der interviewede han simpelthen mange af de folk fra Rockstars øh, omkring deres, øh, deres roller. Og, og, men altså, ham her Steve Hammond fra DMA Design, han, han henter lidt til, at bogen måske er lidt overdreven. er bit overblown. Ellers så tror jeg, så under undrer han Steve Hammond, så lidt om uh, GTA holdet de uh, blive portrætteret som uh, badasses eller slemme drenge, når man sammenligner til dem uh, til andre uh, udviklingshold uh, uh, som det er så altså kunne, uh, kunne ses og læses i Kushers bog. Jeg kan godt vide ham, uh, ham der har skrevet bogen. Jeg kan godt vide hans mm. spilletid hvor han havde quote on researchet Mm -hmm. yeah. GTA's tilblivelse i 10 år. Ja, <clears throat> yeah. men altså, man, man kan også sige, øhm, hvor, meget, hvor meget vil man fokusere på GTA som et øh, samfundsfænomen i forhold til en spilsag. Så altså, det, det lugter lidt af, af jobs og lignende projekter, når de freaking får Daniel Radcliffe til måske, måske ikke til at spille Sam House og nogle andre gutter til at spille de folks, de kan vise The Journey. De, de kommer nok ikke til at tage det der, øh, hvordan hænger guitar sammen med samfundet, hvordan I fortolker det samfundet, hvad siger det om samfundet. Det tror Nej. jeg ikke, de tager med over. Det kommer nok om kampen, så måske ja. noget om mediernes backlash, og så hvordan det påvirker skaberne personligt, og så er mm. det, jeg tror det er det fokus, det kommer til at tage. Ja. Men altså, hvis der er en film, du kan jo forholde dig til de personer, der er med i filmen, ikke? Jo. Du er ikke at det knyttet bånd til produkterne som sådan? Ik ikke uh, på den måde i hvert fald. Well, I don't know. Min, mine uh, hopes, de er ikke sådan voldsomt gode for det her. Det, det lyder lidt... lyder en smule fishy. bliver selvfølgelig interessant at overvære det, men ikke rigtig noget, jeg personligt ser frem til. Jeg synes egentlig ikke, det lyder ret interessant, når det kommer et stykke, og hører historien mm. bag et Men uh, ja. kudos, hvis de... Uh... Hvis de mener, ved at vi er fortælle, så skal de da endelig bare prøve, må sure. vi, vi dømme når det kommer. Præcis. Som med så meget andet. Det er jo... Yeah. Det er approach. De skaber, vi judger. Præcis. Præcis. Lars, har du hørt om øh, DNA? Der er indgået et samarbejde med Nintendo? Det har jeg absolut ikke, og jeg gætter på, du ikke mener vores øh, genetiske materiale. Så... <laughs> Ej, lige præcis. Det er det stavs. D -E -N -A. Okay, den der fingerscanner, D -N -A. den kommer tilbage, you guys. <laughs> jeg kunne godt forestille mig, at Nintendo gerne vil prøve at, at tage patent på vores sjæl og kroppe. Men nej, oh, fortæl mig. Fortæl mig om det. Gør mig klogere. Okay, jeg går lige kort, fordi det er nyhede, vi har haft før. Det er, fordi Nintendo, de har indgået et samarbejde med DNA, som er sådan en mobil øh, spiludvikler. Mm -hmm. det har og de skal jeg hørt. vist... Okay, okay, det, ja. det er godt du, du havde bare ikke lige fået navnet med på så eller på Ej, det interesserer bare vigtigt. ikke som rad <laughs> øhm, Det der er med den at I er med de, eller Selvom de har fået en masse penge For den her deal Og selvom de skal til at lave en Nintendo-spil Så har de åbenbart ikke brug for alle deres folk alligevel For de har haft nogle nedskæringer Nå. I deres øh, kontorer i San Francisco Og Vancouver mm -hmm. Så det er selvfølgelig lidt for dem Nå well. You can make an omelette without breaking a few eggs. <laughs> Hej. Så det kan godt være, at de måske vil fokusere udviklingen i Japan? Ja. Men gud, for det er lige præcis begge deres øh, nordamerikanske studier, der mm. Det kunne man godt forestille sig, ja. Ja. Forstået, forstået. Så, men der er folk, der også kan fejre til gengæld. Mm. Eller, det kan da også godt være, at der er nogen, der er glade for, at de skal stoppe de bare lige mange, de bare bare manglede spark for lige at komme i gang med deres liv. Ja. Yeah. Præcis. Fik fra mobilespil. Ja, ikke fra det. Uh, det er MLG. De kan fejre, at uh. de har haft stor vækst. Ah! Det her kvartal, der har de faktisk haft en vækst på 250% i forhold til samme periode sidste år. Det var så lidt MLG. Jeg har trænet hårdt. <laughs> det er dig, der bringer tilskuer til. Ja, præcis. Det er sådan mine speedruns uh, af du to fool boyfriend, der imponerer mest. <laughs> Man, så god til at date du. Med de 250 procent, det er så i antallet af seere. Ah. Hvad angår øh, omsætning? Mm -hmm. Ja, omsætning, ja. Der er den sted med 480 procent. Det mm. er mm, imponerende. Så det er skovløst tal. Ja, yep. det må man sige. Det bliver mere og mere mainstream, det der er MLG. Men hvad er så, altså, hvad er det, der gør det. Er det uh, StarCraft, der begynder at rumme med deres, mm -hmm. øh, deres sidste, uh, sidste kapitel? Hvor, mm. hvor betaen jo har gået live. Om det er oh. det, der bringer, bringer gamle seere tilbage? Måske. Altså de siger blandt andet, at, at de har udviklet en... Eller udviklet sådan, at så de skal komme på mobile platforme mm. i perioden her. Så det har blandt, blandt andet også delt, hvad det, været med til at skabe følelsen her. Ja, helt sikkert. Mm. Så, men ja, det er populært at sidde og se gode folk, der spiller... ...videospil. Det er jo det. Er det ja, skal være prof. <laughs> Pruff. Mm -hmm. Præcist. Og øh, nogle andre, som også er lidt øh, proff når det kommer til deres øh, arbejde, det er Gamestop. Fordi øh, de, kommer, de kommer, når folk er i nød og siger, Åh, de har retro og spil. Hvor, hvor er de henne, jeg har søgt overalt på Amazon og Ebay og hos mine fætter? Hvor er de henne? Så bare kom til Gamestop, kids. Fordi... Der starter et nyt projekt, en lille pilotprogram for klassiske spil og accessories. starter her den 25. april, så de to testmarkeder, eller markets, hvor de lige prøver deres program ud, det er så altså New York City, måske mm. hørte om den, og Alabama, B Birmingham, okay. over i the US&A, hvis er ikke tager meget fejl. Og de to områder, der har GameStop sådan ca. 250 butikker. Så det er jo ikke så let. 250 butikker, bare i de to områder? Ja. Uh. Det er værd en McDonalds. Sådan, du går rundt om i hjørnet, så sådan, Hey, skilt! Hey, lige 400 meter den her retning, så er der en GameStop. Oh boy. I hvert fald, så er der en sp spookspørsen for GameStop, der har fortalt en nyhedssite, jeg ikke gider at nævne her fordi det er Altså at øh, det vil øh, expande det program nationwide later this year. Quote on quote. Altså, og det er, og det, det er så med købersalg af gamle konsoller og spil. Ja, ja. Så hvis der er nok interesse i de her to testmarkeder, så vil de øh, expande det til nationwide later this year. Det tror jeg, der så. er. Ja, så øh, processen er lidt, at øh, alle legacy- Øh, konsoller og spil, der, som folk de trader ind til GameStop. Det vil blive sendt hen til retailers GameStops øh, Refurbishment Operations Center, som også kaldes RUC, øh, ligger i Texas. Så øh, ligesom med deres øh, nye systemer og spil, der bliver traded ind, så vil, det, så vil de ligesom blive inspektet og testet og i nogle tilfælde repareret, mm. hvis det ligesom er nødvendigt. Så hele det der testprogram, det starter altså den 25. Men Gamestop er lige ude at sige, at det lader sig tage omkring to måneder før, at uh, det begynder at uh, vise sig i uh, butikkerne. Så det er jo nok fordi de skal jo nok have en masse en masse traded ind, før de ligesom kan bringe det ud på shelves og vise det ordentligt frem. <laughs> ja, så. Uh, så, men men det, sådan er det selvfølgelig ikke for GameStops online store. Det er jo digitalt, det fungerer og sådan noget, så det er nok lidt hurtigere i, sted, i stedet for fysiske butikker på den måde. Og der er endnu ikke noget præcist tal øh, på, hvad GameStop vil betale dig, de mennesker, for dine retro konsoller og spil. Og heller ikke, hvor meget de, øh, de vil sælge dem til for, øh, over for andre kunder, selvfølgelig. Så kan det være, at jeg endelig kan få en ny strømforsyning til min Pirat-SNES. er pirat snes. Ja, ja. Sådan uh, en uh, kopieret uh, men, uh, men strømforsyningen er gået i stykker, så jeg kan ikke uh, sidde og spille med et Super uh, Mario Bros. 3. Nå, men det kan godt, uh, den kan godt køre kanalspil? Ja, ja. Den uh, den, den kører cartridge, ikke? Ja, det er noget værre, Chris. Og ej, sådan en. Du er en bad boy. Ja, er yeah. bad boy. Nu er det on record. er coming for you. Spark din der ind. Hvor <laughs> <What are> er <laughs> den, Jesse? Hvor er den? Oh, den. Stromforsynen virker ikke. Oh. <laughs> Send den ned til GameStop. De, de finder ud af noget. Tror I, det kommer til at ja, Den her. Det kunne da være meget godt. Nu må vi se, altså, se om, om uh, kunde, uh, kundemarkedet er det. Det samme, fordi det er jo ligesom kunderne, der nok skal starte det meste af det her, men at GameStop de lige tænker sådan. Der var sgu egentlig meget øh, lort, vi lige smed ud. Det er godt være, at vi skal finde det frem fra skraldespanden igen og lige få testet Nej. det lidt. Jeg er, er slet ikke i tvivl om, at markedet af douchey hipster, der gerne vil have <laughs> en, en vintage konsol, mm. er, er længe stor nok til, at det her det er en god idé i forhold til mm. at starte sælget man kunne mm. måske bare allerede nu forudse en rimelig negativ backlash i forhold til den pris, de vil give, <laughs> og den pris, de kommer til at tage for dem. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver øh, til grin, den forskel, mm. de, øh, de ligger for den der. Men lad os da mm. i se, det kan da godt være. Jeg tænker så at gøre det på en, på en færre måde. Ja, yeah. det er jo GameStop, vi snakker om, så lidt, øh, lidt skepticisme er øh, vel tilladt, I guess. Næsten pågrebet vil jeg er <laughs> Næsten pågrebet. Og med den øh, lille skepsis, så var det min sidste nyhed for i dag. Goddammit, så nu er du blive færdig for mig. Der oh. er kun en tilbage, nemlig. Nå, saten. Det er faktisk også GTA-relateret, så det var dumt, at jeg ikke lige spillede den af derfra. Ah, okay, den. jeg skulle være færdig for dig jo. Ja, det er ikke nok. Det er GTA 5, det udkom til PC, til dem, der ikke lige har bemærket det. men oh, øh, det har jeg slet ikke hørt om. Men før I står podcasten for at løbe ind og spille det, så <laughs> lyt lige med her. Ja, gør det. I anledning af, det er blevet udgivet, så er der mange af de her folk, der streamer på nettet. Der simpelthen oh. har valgt at sidde og streame spillet. For yeah. fanden. Og det var meget fint. Uh, nogle af dem havde så bare valgt at gøre det lovligt tidligt i forhold til, at de selv havde testet spillet først. Mm. Fordi, og det er så et problem, det kan jo være et problem, hvis der er det en spillet. Det var der så heldigvis ikke, men det viser så, at i, som en del af den her installationsproces, så viser den sig lige hurtigt ens produktionsnøgle i de sidste trin. Ja. Og der var så nogle, eller flere streamere, som så havde haft nogle af dem, der sad og kigge med, der så havde hijacket deres spil. Ej. På den måde. Som har fået det indløst ja, på deres egen konto. Ja. Så det var ikke, det var ikke så heldigt. Men det kan ikke hjælpe dybt underholdende. Ja. ja, det kan man ikke komme udenom. Det er rigtigt. Ej. Ej. Så er der så en, blandt andet en gut, der hedder Mr. Boss. <laughs> Godt navn. er en YouTuber med over en halv million subscribers, der om, var, der havde fået stjålet den. Nej. Han har spurgt så sådan på Twitter, Hey, Rock, så kan I hjælpe mig med det her. Mm. Så, so, yeah. ja. Jeg ved, jeg ved ikke, om man fik hjælp. Det er sgu da ikke. Mm. Altså, det... det håber jeg ikke. Nej, det er lidt hans egen skyld. Altså. Der, er kun én, der er kun én kur for dumhed. <laughs> ja. Det er monetær stof. Ja, yeah, præcis. Turn in your YouTuber badge. You fucked up. <laughs> Shit. Så lige YouTuber police der. Præcis. Så han vil gerne have, at YouTube money og Twitch money, eller fanen, er gang i. Så streamer han det lidt for tidligt. Get shit on, son. Det er, hvad der sker. Get good. Ja, <laughs> <Yeah>, get good. Det <laughs> kan ikke være så fucking svært. Nej. <laughs> okay. Nej, jeg er ikke ungdom. Jeg synes, det er dybt morsomt. Ja, det er selvfølgelig det er jævligt også... for dem, der ikke har så mange viewers. Øh, altså, det er, det er stadig dumt. Det er stadig noget, de lige selv skulle have. Måske lige starte spillet op en enkelt gang før man gør gang ja, ja. og sådan noget. I tjekker åh, oh, Okay, har jeg alle options klar? Ja, okay. Ja, det, altså, oh, det, kunne være, det, altså, det kunne også være noget legalt med det, det kunne også være ikke kunne verificeres online eller et eller andet onsvagt, som man nogle gange ja. ser ved lunch. Ikke? Bare det tjekkspil virker før du går med at streame. Altså. Ja. Altså jeg tænker også, hvis man skal streame, så skal man da næsten også lige ind i øh, de, det enkelte spils options, lige sørge så for sådan. Okay, der det, det fungerer på min skærm og så har jeg lige min anden skærm, hvor jeg kan se i chatten, når jeg går i gang og sådan. Altså er det ikke meget normalt, man gør det. Antingen bare nej, jeg, jeg tror, jeg har det hele på plads, nu kører vi. Det hele skal med. Nu <laughs> kører vi bare. Det er jo folk, der ikke ved, at man kan fake det, så de vil gerne have det til at være så, hey, jeg åbner smidtet for første gang, mm. og så indser de bare ikke, at det kan man bare sige. Yeah. En, en C er ikke så intelligent. Det er <laughs> jeg ikke mærkt til det. Åh, oh, wow, oh. wow. Okay. Det, se, alle, der lytter med her. Lytter og ser og Det er intelligente. Det er her, hvor forskellen er. I er intelligente. <laughs> ja. I, I, I ved godt, når Lars er nær, nar, ligesom nu. <laughs> Intelligens. Altså, det de kan faktisk dejligt, også godt høre, har... at vi ikke sidder op til den her for første gang nu. Vi har jo faktisk øget alle de her slag. Yeah. Kørt det her igennem to gange, faktisk. Yeah. Altså, jeg synes personligt, vores første take uh, var rimelig godt, men jeg er lidt uh, mere ægdrog. Så jeg synes, det er lidt bedre, faktisk. <laughs> ja. Det er rigtigt. Jeg synes, det er meget fint. Men det var faktisk afrundingen på os sidste nyhed, Yeah. Men, I får mere for pengene. Jeg betalte 0 kroner. Hvis I downloader podcasten nu, det har jeg allerede gjort. Hvis vi fortsætter med at lytte, så får I endnu flere minutters underholdning. Fordi yeah. Der er et lille emne, vi måske vil snakke om, og der vil jeg lige kaste bolden over til dig. Ja. Yeah. Det, vi lige skal snakke om her til sidst, det er simpelthen Mortal Kombat X. Mange har frem til det, mange glæder sig til at rive deres venners hoved af. Who can blame them? Så... Det er selvfølgelig nok heller ikke meget overraskende, at der spillet udkom øh, andre steder end Danmark den 14. april. Vi blev nødt til at vente til den 17. er jo lidt ærgerligt. Men øh, man, man kan nok ikke bebrejde andre, øh, for da det udkom på Steam, at ligesom vil spille det så hurtigt som muligt. Men det var lidt øh, nemmere sagt en gjort, for det der simpelthen er problemet her med Mortal Kombat øh, X på øh, PC-fronten med Steam selvfølgelig, det er, at det var rimelig fucking svært at få til at virke, fordi det er sådan at sidde i menuerne, eller bare crashe i vildskab. Så problemet var lidt her, at øh, fordi Mortal Kombat X brugte streaming-downloads, hvor at, øh, det umiddelbare øh, download-størrelse download kunne være på 3 gigabyte, så den så begynde derefter, at download sådan små øh, bidder efter at du gik i gang med at loade spillet til at, spille, til at gå i gang med at spille det selvfølgelig. Så, hvad hedder det? det... Det er lidt et problem, som, som mange også så, så, så, starter de, så starter de spillet op, og så er der... Så, så synes de, main menu, den ser lidt underlig ud, fordi story mode, den, den kan man ikke komme ind i, og øh, online multiplayer, den, den er heller ikke lige tilgængelig. Man, man kan godt lige sådan, skimme det i menuerne, Jeg synes lige, man har adgang til det hele, men det har man simpelthen ikke. Så... Sidst jeg tjekkede, så selv 17 timer efter, at det udkom på Steam, så var der stadigvæk store dele af spillet der ikke virkede, fordi der simpelthen var så mange problemer med Steams uh, uh, streaming, download, infrastruktur, og hvad hedder det så, så, man fik simpelthen også at vide fra uh, Gary Lake, uh, Sharl fra Warner Brothers Publishing, eller Publishers of uh, Warner Bros., så øh, skulle man simpelthen tjekke den her øh, Steam Client, det med at få at se øh, ens download progress, øh, for eksempel også på, øh, hvad hedder det, øh, øh, på de her DLC items, som de kaldes, og de blev simpelthen kaldt, øh, de her DLC items, de hed for eksempel Mortal Kombat X øh, Install Pack øh, 1 igennem 23. Så om det er DLC, som jeg, eller I andre kender det, det ved jeg sgu ikke. Det virker <laughs> lidt som om, at de har brugt nogle nogle lidt anderledes måder for, for kunderne at, at download deres spil på. Så, så altså, hvad, hvad, hvad synes du om det, øhm, sådan, øh, lige ud fra det her ekstreme eksempel, vi, vi kan finde? Altså, det virker jo til at være en af de, de, de største og, og første på det her område, med, øh, der, hvor det simpelthen downloader så meget baggrunden på Steam, øh, og det er egentlig ikke helt klart. Altså, jeg har skal ved at sige, om, om det her det er, er det største. Jeg er i hvert sikker på, at det ikke er det første. Mm. For vi er jo desværre bare i den situation nu, at på grund af højhastighedsinternet, så er det som om, at der er en eller anden holdning bag spiludgivere, øh, mm -hmm. og det er meget vigtigt, at jeg ikke siger spiludviklere, men spiludgivere her. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er, at få det på markedet, få det solgt, så skal vi nok lige rette de små fejl, der må være. <laughs> og der, de, må, de må vide, at det ikke er små fejl. Altså Nej. koderne, programmerne og og, og de folk, der har spillet, ved nok godt, at den er ikke god. Mm. Men der må sidde nogle execs og sige, nej nej nej, nej. Det, det ordner vi bare lige, når vi lige finder ud af det over ja. de næste par dage. Det, det er bare 23 install packs, det, det skal nok <laughs> gå, det får folk downloadet ud af det blå. Det er lige med samme. Snelt. Ja, snelt. Er, det, er, det er dybt charmerende. Dybt Det er det. Altså det er jo, altså, øh, som Lars siger, nok en, mm. en effekt af, at vi har fået internet, som de kan, kalder man det kan en sig tilbage på, at man så kan sende ja. patches ud senere. Men det, det er nok også en effekt af, at spil bliver mere og mere big business, ikke? så man vil mm. jo rigtig gerne ramme de her kæmpe store og dyre reklamekampagner, man så har lavet op til lanceringen. Ja, ja selvfølgelig. Altså, øh, så, så går det bare ikke. Vi kan sgu ikke udskyde Vi har altså reklamet for, Nej. at det kommer nu her, og det hele ja, det der, spiller sammen. det der store... Det der store billboard, hvor der står den 14. april. Altså, det er jo Christian Holms fødselsdag, så vi kan jo ikke, ikke. Kan ikke udskyde det. Det kan vi jo ikke. Nej. Det er ringe. Altså, det, uden at komme til at lyde som en, en endnu <laughs> ældre og endnu surere mand, end, end jeg godt ved, jeg er. Bare prøv, bare men, prøv. Men så, i gamle dage, når man <laughs> lavede et spil, så mm. havde man sit gold belt. Ja. Det den version af spillet, man vidste, man kunne sende i pressen og få trykket på nogle CD'er. Mm. For når de først var trykket på CD'erne, så, så var det spillet. Ja. Og så er der masser af charmerende boks, vi stadigvæk kender fra, fra, fra gode, klassiske spil, men mm. alt i alt så virkede spillet. Ja. Og, og den, men, den mentalitet, den er, den er ikke nødvendig længere, og derfor er den selvfølgelig også blevet spillet ud af vinduet med utrolig mm. stor hastighed. Ja. Altså man kan selvfølgelig ja. også sige, til deres spillet selvfølgelig også er blevet mere avanceret, det kan blive det jo hele tiden så det bliver nok ja. også svært at undgå boks. men mm. altså, i stor helter har du ret i at det er simpelthen også en anden mentalitet der simpelthen er skiftet med det mm. Som, uh... men, men, okay, men det synes jeg måske er, er, er en uretfærdig uh, uh, carte blank at give dem og sige, at spiller bliver mere kompliceret uh, betyder det, at de sidder og laver spil, hvor teknologien strengt havde ikke findes p.t. og så sælger de <laughs> og så håber de på, at teknologien til at lave spillet færre de kommer på et senere tidspunkt Nej, det, mm. ja. det, det er jo ikke det de gør men de er bare villige til at udgive det mm. før end det er færdigt. Mm. Yeah. Oh, ja. Og ja, altså, ja, det er selvfølgelig, mentaliteten til er forskellig, Men med mere avanceret, der mener jeg jo, at, at, at altså, der er flere faktorer der spiller ind. Altså, ting er I for, I for, Mere avanceret har flere I, ting der skal I, testes. Og... I, I, det er det jeg synes okay, er uretfærdigt. Men det er det jeg synes er uretfærdigt at antage at at er mere kompliceret. Det, det der har bliver mere kompliceret det er reklamekampagnerne og alt det marketing der er rundt omkring der, der gør at når man først har besluttet sig hvorfor en dag det bliver udgivet så bliver det udgivet uanset hvilke fejl man højst sandsynligt har fundet i løbet af den, af den sidste uge i et spil som Mortal Kombat ja, det yeah. er Call of Duty som syndromet det, okay. det, det, det skal de jo ikke det kommer aldrig til at blive udskudt jo. hvis der virkelig er store problemer problem med det det er bare at få det smidt ud til The Holidays Days. Ja. Der har du så nok lige netop nævnt det eksempel, der har været det største indtil videre. Call of Duty, det var jo uspilligt. Hvilket et det? dem? Hvad hed det? en før? Ja, den med bådene. Den med bådene? Jeg spiller jo ikke den type spil. Nej, er det Battlefield-serien, du tænker? De nye Battlefield-spil? Åh oh ja, yeah, Battlefield. Oh, okay. Ja oh, yeah, ja. Okay. Yeah, yeah, yeah. Altså man kan også se, um, nu er det selvfølgelig well, nok Battlefield. også <laughs> Battlefield 4, oh boy. Jeg glæder mig til at købe den en dag, når det virker. Uh, men uh, man kan også se sådan noget, som, som det er selvfølgelig nok også... De kan, de kan præle så meget, de ved med, at uh, Halo uh, Master Chief Collection, det er sådan et stort, ambitiøst projekt at få flere engines til at virke, og uh, det, det skal også indeholde det her anniversary, den her anniversary-udgave Halo 2 og sådan noget. Men altså, det kommer ud, og det er mere eller mindre et Halo-spil, lidt af en form til det sådan Hvad er det et halvt år efter eller sådan noget? Det fungerer virkelig ikke særlig godt, stadigvæk. En anden vinkel med det her, uh, Mortal Kombat X, det kan også bare være, altså, altså Steam, det er temmelig populært. Så når der kommer sådan nogle problemer her, som, som Joe Smough, som jeg ikke kunne sætte sådan, åh, det er fandme irriterende nu, jeg er lidt langsomt internet, personligt så, og så skal jeg lige sidde her og sådan, jeg, jeg skal åbenbart downloade flere af de her packs, end bare de 3 GB. ah okay, men så, må jeg, øh, så må jeg spille Mortal Kombat X lidt senere, men altså... Det, det er åbenbart sådan et stort problem på Steam øh, for den her titel, øh, fordi altså, det kan 17 timer efter, at du køber et spil, og de fleste, de fleste har det preloadet, hvordan kan det så ikke virke med de forskellige installpacks, som de kalder dem? Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Er det bare, eller ikke bare, men er det noget med, at Steams infrastruktur er... Det er simpelthen, selvom det er noget af det mest populære, og det er noget, noget af det største og yberste, så selv når det kommer til det her, så kan det stadig godt være lidt af clusterfuck, fordi det er lidt den fornemmelse, jeg får. Det tror jeg... Altså, uden at jeg skal kunne komme med nogle knowledge på det her område, så virker det udenbart uretfærdigt. Altså, hver dag, jeg starter Steam op, så popper den op og siger, at den lige har opdateret otte spil. Og jeg har... Altså... Mange af de early access spil jeg har, der bliver opdateret på ugelig basis, Steam har aldrig haft problem med at holde dem oppe i, i, i den nyeste version. Nej. Så jeg tror med rimelig stor sandsynlighed, at vi kan konkludere, at det er udvikleren, mm. øh, eller udpublisheren, når der kommer til stykket, yeah. som, som, som ikke magter at give Steam det, mm. som de skal bruge for at få det til at virke. Ja, yeah. der er også mange, der har sagt, øh, selvfølgelig lidt nem kritik at komme med, men der er også mange, der har sagt, at nå, men det ser ud til, at den her udgiver heller ikke interesserer sig for PC-markedet, og er fuldstændig ligeglad. Ah, det er ikke en overraskelse. Det det, det, sgu, ikke, det sgu ikke helt godt, fordi de her, de her sager, det, det, det kan lidt uh, overraske en, når, det, når det kommer bag på var Bare sådan, altså, underligt broken. <laughs> Midt, øh, midt i det hele Ja Det ja, er så ærgerligt så, fordi... har, har, I, har I lyst til at spille Eller har jeg lyst til at købe Mortal Kombat X på PC Steam lige nu Jeg må indrømme at jeg ikke har lyst til at købe det før Men, mm. uh, du, ja, du, men nu har du Du har selvfølgelig <laughs> ikke gjort sagen <laughs> Ej, Nej, jeg har ikke en stor interesse for det Men altså... det er jeg har de før Men det er også altså, ja, Det er så ærgerligt fordi Warner Brothers Som er sådan forholdsvis nye inden for spilbranchen ikke? De har egentlig mm. Rigtig godt udviklere, og rigtig gode spil men de mm. er bare virkelig, virkelig Slemme som udgiver med alt det her DLC Crap yeah. mm. og... oh, fordi altså, altså selv de der Fantastiske Batman spil De er også bare småret ind i DLC mm. Men, men det... jeg tror Jeg tror at muligvis det har noget at gøre Med at mange af de, de ældre spilfirma, Etablerede spilfirmaer mm. De kommer jo fra den baggrund Hvor at, at de er sgu alle sammen startede et eller andet sted i en kælder Og det kan mm. godt være at der er kommet mere og mere big business Ind i spiludgivelsen Mm. Men, det, men det ændrer ikke på, at det er startet som spiludviklere. Yeah. Warner Brothers er startet som big business. Yeah. Mm. Og, og de har set, <laughs> der er godt nok mange penge i spil. De penge skal vi have nogle af. Og det, der, det der er der en meget fornuftig uh, tanke at have. Men det åbner så også muligheden for, at, at de bare ikke har den best practice uh, på ryggraden, som mm. skal til. Uh, I det her medie, der er, det er jo det er noget andet i, i, i modsætning til, til filmbranchen, mm. ikke? Ja, yeah. altså jeg kan godt se, hvor det kommer fra Hoff med Warner Brothers eksemplet, og Batman-spillende. Yay, de er mere gode. Men de, de er smurt ind i DLC. Det er ikke personligt det, jeg har et problem med, fordi at jo, der er meget DLC, men jeg føler stadig, at grundpakken er meget solid. Ja, det er den også. Og jeg får det indhold, jeg gerne vil have, og så, jeg kan virkelig godt lide det, så jeg køber lidt ekstra. Um, men, men det, som man kan måske sige, hvor at Warner Brothers, de virkelig viste inkompetence, og måske også især på PC-fronten, det var med Batman Arkham Origins, fordi da det spil udkom, og også pff, et par måneder efter, det var jo fucking broken. Og på et tidspunkt, så sagde de jo også, at de ville stoppe med at patche det, selvom det stadig havde game-breaking bugs, fordi de, de, ja, de, de, altså, om på DLC de gav op, eller de bare sagde, at det var cold business. Det ved jeg ikke lige, men sådan var det jo. Det var det, de valgte. Og hvad var du du sagde, øh, jeg sagde der? Med det øh, jeg sagde bare, at, jeg, at de udtalte, fordi de ville fokusere på DLC i stedet for. Ah, det er der, var. Um, det var. Der, var. Ja. Godt hoved. DLC-vinkelen. I like it. Ja. Jeg køber gerne. <laughs> jo. Ah, ja, um, det... Jeg kan lige komme med en ja, lille suppleringshistorie faktisk, for der skete næsten ja. noget lignende på Xbox for nyligt. Uff. Ja. De har sådan en lille fin uh, free-to-play-title, hedder Happy Wars, der var til Xbox 360. Yay. Det ligner Happy. lidt en grimmere udgave af det der Fat Princess, der var til uh, Playstation. Oh. Uh, og så løb man rundt og kunne kaste magi og alt muligt gøj. Øhm, det kommer også til Xbox One, det har de annonceret, men mm -hmm. ved et eller andet mærkeligt uheld, så kom de til at udgive det for tidligt på Xbox One, så man pludselig går ind og det. Og ja. det der skete med det, det var så, at der var åbenbart en fejl i spillet, øh, med at hvis du yep. loader den op, og så fik konverteret din konto, så den også virkede med Xbox One-udgaven, så virkede den ikke længere mm. med 360-udgaven. Og det var lidt et problem, fordi at, ja, de blev også nødt til at pulle den anden ned, både fordi den havde den fejl, og ikke også fordi I spillet ikke var færdigt endnu. Så der er sådan en fejl der er kommet op. Mm -hmm. Så nu skulle man også lige vente på en opdatering til 360-udgaven hvis man er til at kommentere, før den kommer til tilbage igen. Oh. Så oh. Det, er sådan, altså det er jo ikke et spil, der var klar til release, men det kommer også mm. for tidligt <laughs> på en eller anden mærkelig måde. Der var være eller anden at på en knap et sted. Det, det, det virker så heldigvis, hvad man kan sige, mere som en oprigtig fan. Hvor, hvor, hvor det her du Kombat-sjov virkelig lugter af, af pengegriske folk, der, der tager de forkerte beslutninger. Ja. Så virker det her mere som en, uh, som en intern, der er kommet til at trykke på en forkert knap, mens han tørger mm. keyboard af. Åh <laughs> ja. oh, nej, jeg tror, jeg havde slukket for en computer. Nej, jeg havde trykket på. Åh oh, nej, nej, nej, nej. Præcis. <laughs> Ikke så det godt. Men er selvfølgelig også uh, lidt uheldigt stadigvæk. Mm. Ja, ja, ja, ja. Ingen tvivl. Men det, det, er bare en, det er bare en fejl, man kan tilgive. Ja. Altså, det ved jeg ikke. Det er en fejl, jeg kan tilgive. Altså, den er ikke undsindet? den er ikke grisk, grisk nej. Nej. Øh, der er masser af, af, af gamere, der er, højst syne, føler sig entitled nok til ikke at være så tilgivende som sådan en venlig gammel mand som mig. Men, mm. øh, men, men jeg har i hvert fald ved at være sådan noget. Ja, altså en, en, en fejl, man hurtigt kan... Eller ikke hurtigt, men... En fejl, man kan undskylde for at få fikset i fin nok tid, det, det er, hvad det er. Og så har vi så herovre på den anden side, hvor det er en fejl med selve grundideen om at udgive spillet i den her stand og på den her måde. Mm. Hvor det simpelthen, det, det er bare et dårligt valg. Hvad tænker I på? Jeg havde glædet mig til at spille det lige ved midnats, ikke også? Come on, man... Bare ved med at spille sådan nogle dumme spil. Mm. Det, er, det er din egen skyld. Altså, jeg er mere konsolspiller når det kommer til fighting-spil, men hvis fighting-spil ikke snart begynder at få noget mere respekt på PC-fronten, hvad fanden <laughs> skal vi så gøre? Helt ærligt! Network! Op, Come med, on, man! Hold op med at spille fighting-spil. <laughs> Nej! Jo. Tekken! Åh... Så godt. ja. ja. Jeg tror vi, er det har udtømt Det må man sige. Når jeg begynder at lave min, oh man, I'm so high voice, så vil jeg være det var jeg kunne mærke. Det er en sidste nyhed, der bare er springt ud af internettet, så den er bare du frisk. Det er faktisk Star Wars Battlefront, der har fået en release-dato. For tre år, eller hvad? Ja, den hedder jo bare Battlefront. Ja, men... Ikke, ikke en remasteret, som jo... <laughs> du kan ikke rigtig vide om noget af et nyt smidt, eller en remasteret. Ja, det er lidt svært. Ja, det. Men det kommer den 17. november. Så man kan mig okay. til, til alle platforme. Det skal Samme, vi nok lige til julen over. Mm -hmm. ja. Jeg vil have, at det er den sidste nyhed, og det sidste debatemne og den sidste annoncering. Og... Ja. Ja. Runde af. Ah, mm. Det har været hyggeligt, drenge. Det har, det har været, været rigtig hyggeligt. Det har med os. Ja, det kan næsten være, jeg har lyst til at komme igen en anden gang. Så sætter en forbedring i vores gæste. Vi får se, vi får se. Okay. To be continued. vi får med skrive ind til vores kære lille podcast, vi om og Lars om at komme igen, så kan man gøre det på uh, gametest, Og så må vi mm. også deltage i debatten inde på vores Facebook-side, der hedder Facebook Danmark. Ah, så kan man blive tilføjet end, hvis man er flink. Og det er alle vores fans jo. Heder den Gametest Danmark? Mener du Group Gametest? vores? Måske, ja. ja. Det er rigtigt. <laughs> Præcis. Man kan følge os på Twitter, GameTest Danmark. Man kan se os på YouTube, GameTest Danmark. Og man kan like vores Facebook-side, officielle like-page på Facebook, GameTest Forever. Uh, der er lige der er den afstikker. Yeah, I got the blocks, What you want? Ikke dårligt, ikke dårligt. Det må det godt indtil næste gang. I yep. lige ja, det Er det godt, folkens. Bye-bye.